Elə əşraf elə müəyyəm səniyə Seyyidi Muhammed-i Mələ əl-i hibad-ı səhəbiyyəcəmələmələ Sələm-u aleyküm rəhmələkətlə Aleyküm rəhmələkətlə Sələmələkətlə Yəni, təşək məclis Elə bəşə altın hər qaldaş olacaq Yəni, fürsət, gözəl fürsətdir Yəni, belə məhələ Görüşlər Nə qədə çox görüşmək olsa, o qədə yaxış Çünki özü də görürsün ki, ə, fikirlər çoxdur. Biz elə ki, vaxtı yaşayırıq ki, ə, dünyada gedən hadisələr təhsil edir. Hərdən ölkənin içində bir problem olmasa da, hərdən ölkənin içində olan cəmatın fikirlərini təhsil edir. Həmçin görürsən ki, içərdə olan məyən məsələlər insanların fikirlərini təhsil edir. Ona görə, belə görüşlər nə qədər çox olsa, təbii ki, elm tələblərlə. O, daha yaxşı olar. Və mühim məsələlərdən, qardaşlar, hansı ki, onu daima biz özümüzə şuar götürməliyik ki, elimsiz danışmamaq. Çünki Allah subhanətlə bizə elimsiz danışmağa haram edir. Elimsiz danışmaq, xüsusən Allah'ın dinindən, Şirkdən böyük idi. Yəni, ən böyük günah şirkdir, lakin bəzi hallarda Allah subhanət o Allah subhanət hala şirkdən böyük idi. Allah subhanət hala adından elimsiz danışmaq. Çünki fitva verməyi, elə bir ki, Allah tərəfindən fitva verən necə İbn Qeyn deyir, Fitva verən, elə bil ki, Allahın köməkçisidir, Allahın yerinə qol çəkir, qol çəkəndir. Ona görə bu, məsuliyyətli işdir. Hər adama bu məsələyə girişməyə düzgün deyil. Nə üçün? Hər adam girişdir ki, oranacaq. insanlar hər kəs ə, şərtdə öl elmə görə danışsandır. Ola bilər insan elmi olsunlar ki, elm nədir? Biz birinci bilməliyik, elm nədir? Yardım, elm fəhimdir. Ola bilər biri əzbər bilsin Qurani, kitab u səb də əzvər sənədi o elm var. Və ya bütün ibn timey kitablarını o hələm elm deyil. Yoxsa bir də təhlilə baxsaq, belə bir də var ki, onunla danışanda məsələn, nə qədər oxuyub o, nə qədər kitabları, nə qədər məsəlləri əzbər bilir, lakin fəhmi yoxdur. Ona görə elm deyil o. Belə de halında alimləri var. Görsə 50 il oxuyur, üçdə Lan ki, alim-sə o bizdə. Çünki fəhmi düz deyil. Ona görə biz məsələri, birinci düzgün başa düşməyək. Elm nədir? Elm fəhəmdir. Hər andan danışa bilə, yox. Xüsusən də fitva verə bilə, yox. Çünki elə bir ki, Allahın yerində sən qol çəkisən bu məsələyə. Bövü ağır işdir. Hökum verilməyə ağır işdir. Hələn baxmayla, icazı verilsə belə, qorxuzlu hədlənib Peygamber sallalların dediyi üç hakimdən ikisi hardadır? Cənnəmdə. Birit cənnətdə. Baxmır əcazə verildi bu hakimə hökm verməyə. Bax ki yenə baxmayaraq ikisi cənnəmdə idi. Ağır məsələyə yalışdım. Ona görə nə üçün bu məsələyə toxundum ki, bax bu məsələ bizdə problemdir. Elmi olmayan qardaşlar, fəhmi olmayan qardaşlar danışıırlar elə məsələlərdən ki, O məsələləri böyük alimlər özləri çox ehtiyatla müzakirə edirdilər hərdən. Amma o məsələlər bizim aramızda bu saat heç nə də halımızdı. Heç də danışılırğınə gəldi. O məsələlər əslən bizlik deyil, yoldaşlar. Nə üçün bu məsələyə belə vəziyyətdə girişmək ancaq fitnəni artırmaqdır. Görürsən, bəziləri bundan istifadə eləyir. Bəziləri istifadə eləyir. Bəziləri məsələn özünü göstərmək üçün deyir qeyri-adi bir, qeyri, bir şey deyəcəm. Şəhətdə elə məsələsi, eləsi var fiqq məsələsi, gəlir deyik ki, aaa, daslamazı düz almamışsınız, sizi düzgün öyrətməyiblər. Orada 5-6 nəvərdir, aaa, doğrudan ə, buna baxır, bizi düzgün öyrətməyiblər. Aaa, yox, daslamazı məhz yetdi dəfə elə məsəl, məsələn bunu, qıtardı, aaa, dedilər, A, bu dəhşətdir nəsə, belə. Yəni, cəmanın qəribədir, qəbaşlar. Yəni, insanlar var, istifadə edək belə mövzulardan Allah Subhanahu taala ki ən böyük günahları qeyd edəndə buyurur ki va entaqulu alallahi ma la ta'lamun. Allahın adından bilmədiyin şey danışmaqdır. Ən böyük günahlardan biridir. Və görək ki Əraf surəsi 30-cı ya 32-ci ay olmalıdı ki, şikdən böyükdür bu ayədə. Necə İbn Kayyim deyir ki, rahimeullah, ən birinci mərhələ ən azından başladı. Birinci sinaddan başladı. Allah təala -hara haram idi. Sonra keçdi böyük günah, günah və s. Sonra keçdi şirk, sonra ən böyüyündür Allah'ın adına elimsiz danışmaq. Ona görə bu məsələdə ehtiyatda olmaq lazımdır, alışlar. Saat elə məsələlər var ki, ələ bir qardaşla, telefonla danışma danışıq gəlirdim. Şeyh Abadın, o dönmək fikri var idi. Dönüb o, bəzi, birinci əvvəl fikri var, var idi, o bir saliminə müvafiq idi. Lakin şeyh də iştihad eləyib, alimdir, alime icazı verilib iştihad eləmək. Ola bilər, alim bələ deyilsin, sabah başqa döksün, bu ola bilər. Hə, bu, indi də öyr, qədimdə də belə olub. Ona görə, hətta məhzəblərə fikir verirsən, məsələn, fikir verirsən, deyir, bunu şafii deyib qədimdə, bunu şafii deyib təzədə. Yəni, qədim fitifası başqa, təzə fitifası başqadır. Aba hanif həmçinin, var qədim fitifası, var başqa fitifası. Malikdə həmçinin. Alimlər dəyişə bilir fikirlərin, o da nə üçün? Dəlillə gedirlər ona görə. Ola bilər, indi dəlil aydın da də ol, belə deyib, əlində olan deyib, lakin sonra dəlil aydın ondan sonra fikrin deyişir. Və bu normal haldır, burada eyv yoxdur. Ona görə Şeyh Abbaq, hafifəhullah, deyib bir dənə fitifadə deyişib fikrinin, qardaşlar onun müzakirə edir, deyiləm ki, şey, o birinci ümumi sözdür. Çox vaxt Saudi alimlərini fikir verir üçün oranın abahası üçün Hətta tələbələr çünkü mesela orada okuyur gelir birinci böyle abu havası öyle bir ki orada derim, abu havası biraz oranın abu havasında olur gelmeyen kardeşler deyirler ki teşe gelenlerden biri belirtti, biri değil ama işsiz yoktu bir yıldan sonra asıl olmayı, özleri değiştirileceğiyle yani burası öğreşeceğiyle burası abu havasına görürken e doğrudan da bir sonra değiştirir bu yani görür ki yok, burası Saudiya değil burası Saudiya değil Elimsiz baba bizim ən böyük problemlərdən biri babudur. Sonra ikinci bölünmək bölmək. Yəni ə, əsas nə olub? Əsas Quran sünnə, sələfin fəhmi yox, əsas olub şoğ. Məsələn mənə xoşuma gəlir bunu danışığı, ha, bu zordur. Amma bu danışıq xoşuma gəlir, sən də belə deyirəm, nə deyir. Və ya məsələn mənə xoşuma gəlir bu, məsələn nədənsə danışır öz-özdən bu A, bu mövzulardan danışmır, mənə xoşum gəlməyir. Mövzu qurban olmaq lazımdır və ya gözəl danışmaq. Valla, azmış kirgələr var ki, elə danışırlar ki, tüklərdə öz-üz bir dət həli çox deyib, televizirlərdə tutur bizdə və qardaşlar, bəcələr qulaqsızlar tüklərdə o televizirdə danışanlara. Nədir, nədir, yaxşı danışır, düzdür, onlar, da, onlar aracına dərs keçirlər o mövzudan. İnsanın yaxşı danışmaq, o həm, deməkdir, demək o düzdir. Ona görə Peyğəmbər sallallar sənə buyurur ki, innə minəlbəyan eləsə yaxər. Yəni, danışıq və da sehirə bənzədir. Çünki danışıq və da təhsil deyir. Ola bilə batıl əliyyətdə danışsın ki, batılın, elə danışsın ki, batılın barədə haq göstərsin. Yəni, yaxşı danışıq, hansısa mövzu sənə xoşuba gəlir və ya başqa, elə götürülmür. Adam baxılır, Quran, Sünnə və sələfim fəhmi. Varın, ümumi qaydalar. Biz o qaydalarla gedirik. Əgər müxalif olduğunu, əsəlam. Mütləq, ona görə, bəzən görürsən, bə, bu məsələlər bizi bölümü yaparır, bəzlə istifadə edir bundan. Bəzlə məsələn istəyir ki, ha, elə fikirləşir ki, mə, istəyirəm mənə də dəstəm olsun. Bələ, şeylə, bələ niyyətlər, belə fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Öz üzrə görürsən ki, dəvəti parçalıyırlar. Yani biri gəlir, bir söz deyir, biri gəlir, bir söz deyir. Belə olmaz. Bələ olmaz. Kim Quran sünnə və sələfə fəhmini uyğun danışırsa ondan götürün. Amma müxalif olur kim ol olsun. İmam Əhməd deyir ki, Ömər ibn Əbdüləziz xəlifə idi. Amma belə vaxtında Ömər ibn Əbdüləziz, Rəhməhullah. Deyir ki, kim onu sevirsə əhlüsünnədir, bilginən ki, əhlüsünnədir. Kim onu sevmirsə deməli əhlüsünnə deyil. Yəni o cür müqayisə elədi Bəlüd İmam Əhməd. Allah şəh gələndə bir dənə ki, Ömər Dedi ki, Allah və Resulullah ondan sünnədir. Allah rəsul onların üstündəyir, ibn Azizli qoydu qırağa. Ona görə, hətta İbn Abbas radiyyəllərinə o vaxt ki, deyirlər, Abubakır, Omar belədir, deyirəm, o da deyir ki, deyirəm, Allah və rəsul belədir, deyirəm, Abubakır, Omar belədir. Baxma, Abubakır, Omar icazı verilmişdir. Ona görə, qardaşlar, bizdə qayıda var, bizdə şəxsi pərəstliyi, mövzu pərəstliyi, nə bilim, havapərəstliyi, zəd, qırağa qoymaq lazım qırağa. Va baxma lazım deyil. Nə bölməyə aparsa lazım deyil onu eləmək. Cəmaatı qorumaq lazımdır, saxlamaq. bu da mühüm məsələlərdəndir. Sonra gardaşlar da mühüm məsələlərdən hansı ki, məsələn, əxlaq məsələsi. Ədəb, əxlaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İslamın gözəlliyi ən gözəlliyi kişi içindədir. Nə vaxt təzahür edir İslamın gözəlliyi? Bir kişidə. Ona aid olmayan məsələlərdə girişməyəndir. Ona aid olmayan məsələlərdə girişməyəndir. Bu hədis də elə bir ki, ədəb bölümündə böyük bir yer tutur. Alimlər ədəb bölümündə, əxlav bölümündə deyirlər, əsas dörd dənə hədisdir, hansı ki qaydadır. Bula, onlardan biri bu hədisdir. İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v. gəlib, Bilirisiyə bir şey öyrət ki, ona eləmi məni rahat olsun və onunla cənnətə gedən dil istəmə. Sordu deyir, deyir görürsən asda istəmə bidən sözdür. Dilə yenə nəsə dil Yenə istəmə. Bu da ədəbdir, əxlaqdır. <coughs> həmişənin, həmişənin qaydalardan, həmişənin ədəb barədə peyğəmbər sallallar sən buyurub ki, kim Allah'a və axirət gününə inanırsa, ya xeyr danışsın ya da sussun. Yəni, ədəblərdir bunlar, hamısı qalışlar. Ona görə o məsələlər insan çox vaxt başqalarından danışan da özün yaddan çıxardır. Ona görə ən birinci, gələk biz özümüzü üzərində çalışmalıyım. Əxlaq mövzusu mühəmdir. Danışığımız, hərəkətimiz, meçiddə özümüzü aparmağımız. Meçiddə özümüzü aparmağımız. Bunlar mühəmdir, qardaşlar, bəlk danışılmaq, cəmatı narahat edərsən başqaların. Əlbəttə mühümdür. Bax biz dinimiz budur kardeşler. Din, Din bizdən bu məsələləri tələb eləyir. Və təbi ki bu bəzi məsələlər idi. Toxundum inşallah faydalı olar. Allah Subhanahu taala bizə üçün faydanlılardan incəmsi səbir etsin. Allah Subhanahu taala kömək olsun. Əvvəl bu qədər. Bu qədər, yəni çox da danışmaq istəmirəm.